Beno, la telefonoaren bestaldean Juan etxe nik daukagu gure greziako korrespondsala Arratsaldeon Juan Arratsaldeon bai eta beste behin ere, bain bat e, kontu ekartzen dizkiguzu e, Greziatik, Greziako azken, e, ba, egoera oietatik, e, gaurkoan, e, ba, elkartasun sareak aipatu behar dituzun, anti, antifasismoa eta fasismoa ere, bai, horren gorakada Grezian, baita ere bizka eta aktualidade politikoa, ez dakindu nikan nahi duzun? Ba, bueno, ba, elkartasun sarein, Xadei dagozkion ez, ba, grezian, Greziaren dagoenetika, baina mailan ala ere herri oso dinamikoa denez, ba jendeareti pres dago zerbait egiteko, ez da greziarraketira etxean lasai gelditzen direnen takuak eta bueno, ba zenbat e, iniziatiba sortu egiten dira, adibide eh tanto e, e, sortu dira herri askotan Nun, ba, dirua ez dautana, edo, medioak ez dituna, aukera auka, bertan, bazkari edo azari bat izateko. E, alde batean, baude, ba, ba klasikoak direnez, nola baita, Elizari lotuta dauden ekimenak, eta eta Hato kristagoi lotutako ekimenak, baita ere, zentro sozialek bultzatutakoa, bultzatotakoak, eta, bueno, ba, adibidez nere herrian oitamar pertsonak ma, pertsonek mantentzen dute sukalde sozial bat, eta egunero ba, egun da pertsonentzako janari beroa, egun da berro oitamar janari beroa, zukaldetako, zukaldetako, janari beroa, baina oitamar pertsonez gain, badira egunka, ba, iaetean behin, astean behin, ba, plater bat prestatzen dutenak, ez? Eta hori kontutan hartu behar da, E, horretaz gain e, badira ekitaldi haun, e, badira auzoetan e, ba, bizilagunen elkarteek sortutako plataformak plataforma hauek badituzte bi helburu nolabaiteko koesio soziala mantentzea krisi garaian eta adibidez alimentuen bankuak edo supermerkatu edo denda sozialak sortu dituzte e, ba, hainbat e, familiak e, sustengatzeko Eta besta detik han, elkartasuna baita ere politika, politika eramateko eta dibidez Grecian horrein dela urte bat, ez harri egin zen, igiezinen gaineko e, tasa bat, hau da, etxean jadea, e, etxea duenaren zat, bat tasa berezi bat, e, zerga extra bat, eta nahiko garestia ateratzen, ia... Ba, urtero, bimila euro edo ala ateratzen zen. Eta jende asko, justo orain, ba, galdu ditu, galdu dula bere lana, arazoak ditu la, e, etxearen zorra ordaintzeko eta gainera bimila eurotako e, zerga bat erretzen zaio gainean, baita behi langabetuek e, e, ordeindu behar dute, zer gauri, e, behartuta daude, eliza bakarrik ez du hori ordeindu behar, eta kasu horretan ere, eh badago arriskoa ordaindu ordaintzen ez baduzu elektriitateak kentzea izan ere zerga hori elektrizitatea fakturarekin batera dator ba jendea es e, zerga beharrei es ie egiteko eta baita ere kartasun zareak sortu nahi dituzte ba, elektrizitatea elektriitatea joaten den hautendilenean ba bizkaidetza loxero de socio aurrean egiten den moduan babaitare gizakateako ere osatzeko mm -hmm. eta hori oso dinamikoa oso dinamikoa dago Eta seguraski horrelako ekimen sozialak ba, krisian e, aurretik ere batzeu badaude beste herrialdeetan ere, baina krisiak hoiekareagotzen dituela, eta kaso ere, estatu espainolean dagoen e, panorama ikusita, baitu garko gera horrelako ekimenak e, biderkatzen ikustera, ez? Ba, nik uste dut, e, es, espainiar estatuak bizidueneko era greziak orain dela, Bi urte, bizi izan zuen egoeraren parekoa dela. Ez berdintasuna da tamaña, baina egora berdina da. Hau da, Espainiar estatuak zinditu aurregin bere zorre beharretara, edo behintzate zindu ordeindu presio onbatean, zinditu salduk bonoak presio onbatean merkatu, merkatu pribatuetan eta behar da, lakorrezkate plan batez, onartu garko lukez. Eta horrezkate hori, etorriko da, e, ba, zenbat baldintzekin. Ez bakarrik orain arte hartu diren neurriekin. Neurrio ehoiekin, saiatu nahi, nahi dena da e, zorraren presioa, jeste, hau da, arriskusaria, ezaguna dena e, orain telebistetan eta mediotan, jestea, baina apaukonez denez, Eude parbatasunak, eh, segurazki beste pakete batekin etorriko dela, eta beste neurri gogorrago batzukin eto dela. Hmm. Eta horren horrean, parua eh, langabezia jadan ikosu altua denez, ba, balitxek eguneko gehiak amarrera igotzea. Eta benetazko krisi, krisi ekonomikotik, krisi sozial eta noski krisi politikoa izango duzue Grecia bizitzen ari den parekoarekin. Eta nire ustez, mugimendu sozialeide gira Greziak ikas, baditu ikasgai on batzuk erakusteko. Baditu gauza txarrak, baditu gauza oso onak eta nik uste dut notartzea interesgarria litzateke. Eta beste kontu bat esaten genuen, aipatuko zenuela gaur ere bai, gainera ere, bai Grezian, bai beste Europako estatu batzuetan e, gorantz di e, fenomenoa izan daiteke, akaso Grezian bereziki, e, fasismoaz e, harinaiz? Bai, e, bueno, ja da nik nik uste dutik zegin dugun gula asko, ba, nola, urrezko egun sentia, alderri neonaziak lortu dituen hermenzortzi eserleku Greziako Legebiltzarrean eta, bueno, ba, bere, berak, e, beraiek espero zuten, eta inork espero zueen, zuten emaitza lortu dute, izan ere orain dela bi bihurtek eguneko 0,2 izan zuten emaitzetan, hau da, alderri txiki, txiki, ba, atola, Baaon beti legebiltzaretik kat gelditzen diren alderdi marabunnta horietan sartuta bakkizu hori Euskal Herrian edo Estatu Espainoilean gertatzen den bezala ez, badra bost alderdi ezagunak eta gero badago maragunta bat ez. Baina indarra hartu du alderdi honek krisiaren ondoren batez zuen iruztez alde batean ultraskuinak. E... Ba, beste motetako utraskuin konservadorak galdutako potereak poterea berreskuratu du urrezko egun sentia, baita ere erritarrek er, ba, nolabait e, niruztez, e, baita ere pasokeko boskatzaile batzuk e, e, boskatu diotela horrezko egun sentiari azerra batik, nolabait raizionatuak sentitu dira sozialdemokraziatik, Eh, esan berra dago alderdi, alderdi pasok alderdia laro markadan nahiko eskerreko ezkerreko hartu zuen poterea. Eh, urte batzutan, denengu urtetan, erreforma, sakoneko erreformak egin zitu eh, greziar estatuan, baina <coughs> ondoren markatu ondoren... Ba, nola baiteko e, estatu klientelista bat sortu zen Grezian, eta pasok zegoen laguntzen zuen edo nork, balortzen zuen funtzionario edo laguntza bat egobernutikan, eta horren laba egiten zen. Zuek mozkatzen gaitu zue, eta guk ematen dizuegu dirua. orain iturri hori itxigin dela, jendea bengan zartu du. Hau da... Ba, Badago sektore bat, pasokeroen barruan, batzegola zegoela bat ere ideologizatuta, baitzik eta poterearen harremanarekiko ba, nola baita sindiosian bizitzela. Eta alde retatikan ere igo da. Zer egiten ari dira fassistak orain? Ba, fassistak ausa ezberdinak egiten ari dira. Alde batean eh, parlamentuan beraiek eh, parlamentarioek legebitzarkidek onartu egin dute eh, jasotzen duten diruatikan ba, soldata ez da parlamentario batena, baizik eta e, ejerzitoko sargento batena asko ere soldata palago, gainotzeko diru guztia ba, e, lan sozialetara bideratu nahi dute, bakarrik greziarrentzat. E, eta janari banaketak egiten ari dira, e, eta gero badute zerbitzu bat gertatu izan da, apena zidierdian, Manola Baitea, etxeak e, etorkinen aldetikan okupatuak izatea, hamar ba. etorkin sartzea etxe batean. Eta jabe, bat dira etorkinen gana, e, bakatu, eh, dira fasisten gana, laguntza, eta jaten dira fasistak, e, bat dituzte etorkinen, garbitzen dizute etxeak, margotzen dizute, eta uzten dizute karbi e, garbi, -garbi ez? Eh? Eta horren bidez ere sustengo, ba, herri sustengo asko lortzenari dira greziarren artean. Eta gero, ba hori, janari banaketak, gero egon zen kampaina bat odola banatzeko, eta haiek sortu zuten ere e, odol bat bakarrik greziarren zat. Baina mediko elkarte guztiek bere gainean erori ziren eta protestatu dintzuten, bakodiko hipogratesen kodiko hautsi zupelako hau da... Ez duzu eskubiderik eh, eskatzeko odola nortasun edo talde etniko edo erlizioso batengatik. Odola-odola da eta eh, ziurtatu darbena da osasuntzua izatea, transpulsioetarako eta gokia izatea, eta ez besterik ez. Mm -hmm. eta, azken, bueno, daukat anekdota bat, eh, baun, baita ere eh, salaketak egon dira poligono industrialetan joan direla, e, eta oso, zer, oso larria da, joan direla nola baita e, eta fabriketara, lantegietara, eta begiratu dute grezi, e, langile guztiak greziarrak ziren, edo ba ziren haien artean etorkinak edo albaniarrak, edo kanpotarreak, eta nola baita e, mehatzuz, hogei egun barruan etorriko zirela berriz, konprobatzeko etzago bat ere. Eta hori bai pikete, pikete fasistak sortzen ari dira, e, ziurtatzeko lan, nantegietan ez dago langilerik. Eta baita ere gindute Nikean, Nikean da Atenasako langilean hauzo bat, eta joartziren Pakistanaren mendetara, mehapxuz, ba, aste bat... E, Aste bateko EPA emanez, bai bat zuten denda eta Greziatik aldegin. Eta hor, altxatu egin zena oso guztia, etorkindek eta Greziarrak elkarrekin, eta manifestazio erraldoia egin zuten, eta urrezko egun sentiak deitu egin zuen kontra, kontra manifestazioan, baina oso gutxi, uniketuratu ziren, eta bat izan zen eh, batizazisten mobilizazioa. Eta, bueno, orain herri erriz erri guztietan Fasismo Nordako plataformak sortzen ari dira. Eh, eta, bueno, gertat, gero entzuten ditugu egunero gertatu dire gauzak. Eta, eraso, eraso, eraso, erantzuna, eh, adibidez, ba, orain jende asko joten da izletara, oporretan, eta... Zerri e, batean, joaten ziren batetara e, eta fasista batzuk hipoitu zuten izitu batzuk, familia izitu batzuk. Baina bertan zeuden beste bidaiari batzuek, fasiste erantzun zieten eta bidai guztian e, izkutuan e, joan behar izan ziren fasistak. Dairitsi ziren portura, e, irlaurtako izitu guztiak zeuden portuan fasisten zain eta ordua fascistek berriz atena zera itzuli berrizan ziren, se, nahiko graziozua izan zen egoera hori. Hmm. Eta guzti honetaz gain, epatzen genuen ere, gaurkoan e, ba, azken gertakari politikoen inguruan hitzein e, behar zenigula pixka bat, edo gobernuan ematen ari diren e, mugimendu oietaz, ez? Bai, e, bueno, hori... Gauza gutxi uda garaian gaude eta oraindikkan aldege bederabaki garantzitsurik ez dira hartzen baina bueno orain eh, daukaguna gobernua da alderdi triparti eh, tri, tri ba, gobernu tripartito bat dago demokrazia berria espainiar Estatua ba, alderdi popularraren equivalentvalentea badago pasoka alderdia. <coughs> Eta badago dimar ezker demokratikoa zirizatik eh, alde gildako estizio sozialdemokrata bat. Eta bueno, elkarrekin eh, nola baita eh, estatuaren eh, ber, ber, ber formaketa bat egiten ari dira, eh, berre egiten ari dira. Eta bueno, elemengo erabakia izango da bazen bat eh, bulego edo badakizuen eh, organismo, organismo kentzea, eta organismo horietan bos mila langile daude. Berregun da, irurogei organismo tiko, lautara pasatzea, eta gero privatizazio plara bastatzen ari gira, nun, dirudiene, ez dagoen guztia salduko dute. Eta, bueno, hor dago gaitare ika eta lehenbainiko hain bat funtzionario edotikari bat prestatzen prozesori duza. Beno, Juanma, mentxe utziko dugu, baina e, iraiatik aurrera ba, segura eskizango dugula ba, berriro ere aukera. Greziaren inguruan e, jarraitzen hitz egiteko, tekusiko dugu ere ea estatu Espainolean horretarantz e, goazen gerozta gehiago. Eta segura eski kontatu diguzuna aurten balioko digula ba, guk e, bizi dugun krisi eta burrizketa garai aurre egiteko. Oso ondo. Ba, animo bidazuta guztiei, baita ere, ba, egoera, gustu dut norriak direla eta, ba, dago asko, geno asko oso gogor pasako dutela, ba, animo guztiei, eta esan kartasuna da bidea un momentu batzatik. Oso hongi, Juan, ba, eta leiz arte? Aio.